Садрідінна. Ніщо не цікавило його зараз, як життя Данила. План його був наївний, але у простоті своїй і сміливості він і вдатися іншого виходу не було. І Данило погодився, а тоді поговорив із Айдаром, кипчак вмить був готовий до дії. Вирішили, однак, перечекати ще день. Одного разу Хамід при зустрічах передавав Данилові по черзі то ножа, то довгу мотузку, а ще одного ножа і золоті монети. Одне слово – усе те, що мало би придатися для втечі. А далі було так. За кілька днів Хамід щез, до в'язниці не ходив. Знову показався у медресе і домовився з мулою, який любив свого здібного учня, щоб він – виділив йому ще час увечері для занять через пропущений період. Отже, тепер Хамід був зайнятий, у медресе вдень, а увечері ходив до мули і не міг появлятися у в'язниці. Лише раз ще появився і знову зник. Стражник, який заступив на вечірню зміну, був молодий і на варті недавно. Оже це розповідав Хамід. Він почав коняти біля дверей камери, де сиділи в'язні, у той час, як по широкій горішній частині камінного муру, три метри завширшки, проїжджали раз по раз із періодом у годину двоє вартових і взирали із міського муру усе, що діялось біля стін міста середини і ззовні. У тій стіні і містилося в'язня Зіндан, і Данило, і Зайдаром чули, як над головою у них Процоколи коні і вершники доїхали до якоїсь брами. Тоді Данило глухо застогнав, заойкав і почав качатися по землі. Стражник зазирнув у маленьке віконце. Що там? запитав він. Золото, відповів Айдар. Яке золото? здивався стражник. Звідки? Та цей кефир, здається, мав заховані десь золоті монети і, щоб не пропали, хотів їх поковтати. Та ось одну ковтнув і мучиться. «Кефир, що з невірного візьмеш?» «Які монети? Що ти верзеш?» Захвилювався стражник. «Та ось, ага, подивіться!» І Айдар грубо, відштовхнувши Данила, почав щось... Видрати у нього, а той, скоршившись, кричав, «Не дам, моє, не дам!» Врешті Айдарові вдалося вихопити одне монету з рук знеселеного Данила, і він подав її стражникові. «Візьміть собі одну, нам все одно, вже того не треба, а вам придасться!» «Забрий решту у нього і віддай мені!» – зарепетував стражник. Та мені його не подужати. Я слабий, а це хоч і корчі Його взяли. Сильний не віддає. Зачекай, зараз я сам. Стражник такого стерпіти не міг. Монети були справжні. Він переконався, побачивши на власні очі. Він відсунув сітку, якою зараз зачиняли камеру-яму, спустив вниз невеличку драбину, бо доляди внизу було височенько. Камери... А точніше, просили ями, були викопані в землі внизу під муром. Я зі зброєю, не забувайте, нагадав він про всяк випадок, тільки що то проткну ножем, і все тут. Айдар мовчки подивився на нього і відійшов убік, сплюнувши крізь зуби, стражник наблизився до Андрія, що лежав, стогнувши сключений у кутку, і наставив на нього кинджал. «Де монети?» – Данило мовчав, лише стогнав далі. Тоді стражник замахнувся, впоріщив його нагайкою і цю мить відчув на своєму горлі чиїсь руки, що стискали його, як кліщі, не даючи вимовити ні слова. Він не встиг витиснути із звука не зміг, бо чиєсь тіло важко зависло на ньому. То стрибнув на нього з кутка айдар, як дикий кіт, вчепившись йому у горлянку, мертвою хваткою стражник махнув ножем, намагаючись уцілити ззаду у того, хто обхопив його руками, і ногами, і падав вже разом із ним на долівку. Але нішу ту ж мить перехопила залізна рука, могутній стусен у живіт, забив стражникові памороки. І він втратив свідомість. Зброю, доспіхи й те, що згодиться з одежі. кинув Данило Айдарові. Він не видав ні звука. Мовчки роздягаючи стражника, заніс було над страженком ножа. Але Данило схопив його руку. Ні, вбивати не будемо. Хамідові і так може перепасти. Підозріватимуть насамперед його. А якщо вбити, то Янусхан розлютиться ще більше. Айдар презирливо скривився і заходився далі стягати зі стражника одежу. Зробили кляпа і заткнули стражнику вірота, бо він уже починав приходити до тями. Треба було б оспішати, бо незабаром вартові вершники на морі вже мали їхати знову повз них. Данило натягнув шолом і халат стражника... І коли вартові на мурі проїжджали повз них, зумисне, аби вони помітили, трохи постоявши, привалилися до стіни і почав ніби дрімати. «Гей ти!» – гукнули зі стіни. «Ти що, спати сюди присалений?» «Нічого!» – відповів Данило. «Я лиш куняю. Ті ж були.